Hristose vaznese, braći da je. Divno je duši da slavi Boga svoga i Tvorca svoga. Divno jer do veka je milost njegova. Divno je duši čovečkoj da se seća svih tih velikih i čudesnih dela Božjih koja Gospod učini kroz sasude svoje blagodati. Zato i kliče crkva kroz sveštenike svoje i kroz narod svoj one reči proroka Davida sve što diše neka hvali Gospoda pozivajući svu tvorevinu i vidljivu i nevidljivu da jednim ustima i jednim duhom hvale darodavca svih dobara, hvale onoga koji je izvor našega života, izvor naše radosti, izvor našeg celokupnog bića, izvor našeg smisla, izvor svega onoga što je nama potrebno, I, I divno je duši da slavi Boga kroz praznike koje je sveta crkva duhom svetim ustanovi. I divno je da se kreće iz praznika u praznik, prelazeći iz jednog u drugi prolazeći, lebdeći kao na lakim krilima kroz oblak svedoka, kako nam reče apostol Pavle, tako smirena duša, kao na nekom ćilimu izatkanom od blagodati, blagodati koja dušu podstiče da se smirava Uvideći tu veliku razliku između onih koji su postali sasudi Božje blagodati i nje, još uvek izranavljane od greha, još uvek polumrtve, još uvek u prašinu bačene, ali one koja ipak iz te prašine, iz tog kala gleda u nebo, i raduje se tvorcu svome. Potako pa u nedelju susretosmo se sa svetim ocima ocima prvog vasilijenskog sabora koji nam ostaviše pravilo vere po smo dužni da se vladamo pravilo vere koje je svako od nas morao, ili mi lično, ili ukoliko smo mali bili, naši kumovi, da izgovore, inače krštenja bez toga nije moglo biti pravilo koje svakodnevno crkva izgovara kroz molitve, a naročito i saborno u svetoj liturgiji, gde je upravo izgovaranje i spovedanje ovog pravila, ovog simbola, vere uslov za dalje učestvovanje u liturgiji i za mogućnost sjedinjenja sa onim koji je Svetim Duhom i nadatno Svete Oce da to pravilo spovede i zapišu. A danas... Napoji se duša naša izmjomirisnog kivota svetog oca našeg Stefana Piperskog. Napoji se kao sa bistrog izvora žive vode i zaradova se u gospodu divnome u svetim svojim, koji dade takvu blagodat crkvi Hristovoj i posebno našem malom narodu ovde, na ovom malom parčetu zemlje. A eto, još pod utiskom blagodati iz našeg manastira Ćelije Piperske, već ulazimo u drugi praznik i susrećemo se sa veličanstvenim carevima Konstantinom, ravnoapostolnim i majkom njegovom Jelenom, Onima koji upravo omogućiše crkvi Hristovoj da slobodno diše, da ima ista prava kao i druga stvorenja Božja, kao drugi ljudi. A evo već sutra, sutra veče i prek sutra imamo i divnog svetog Jovana Vladimira jednog našeg svetitelja, čiju veličinu ni izdaleka ne možemo da shvatimo, ali sa blagodaću koja same pomisli na njega, same molitve njemu obuzima našu dušu, mi možemo da osjetimo veličinu ovog velikog svetitelja. A nažalost, To predanje koje nam Sveti oci ostaviše i koje su preneli na svoje, a ovina njihove učenike i koje je kroz Crkvu Hristovu došlo i do nas, to predanje mi smo u mnogome zaboravili i gotovo da se presekla ta veza. I u današnje vreme mi, hrišćani 21. veka, upravo prolazimo sav put od bezverja, tame nepoznavanja Boga, kroz trenutak kad svetlost Božja zasija u našoj duši, pa do ponovnog ispočetka početka prihvatanja vere, poznavanja sa njom, I upravo zato našem pokolenju su upravo i potrebni novi apostoli. Veza sa predanjem je prekinuta, potrebno je ponovo pokrštavati i učiti veri. I to je verovatno i razlog što smo tako malo svesni veličine ovog Ravnoapostolnog cara I njegove ravnoapostolne majke Te se nismo u većem broju sakupili Da proslavimo njihov spomen Jer upravo su ova svenoćna bdejenja Žrtva koju mi mali i nedostojni Prinosimo Bogu i svetima njegovim Liturgija je već žrtva koju je Bog Prineo za nas A bojimo se da je jedan i od glavnih uzroka što blagodati nema upravo i veliki grej čedomorstva, odnosno ubijanja sobstvene dece, još nerođene dece koja nisu imala priliku da izaberu svoj životni put. Pa evo, na tu temu, a sve u vezi sa današnjim praznikom, i Arhimandri Trafail Karelin iznosi jedan detalj iz života cara Konstantina, kada se nad njemu odnosno njemu, postavio strašan izbor da sačuva svoj život, ali za uzvrat da mnogo nevine dece bude pobijeno. I tu je car Konstantin pokazao da je veliki čovek dostojan zvanja koje je dato. Najpre zvanja čoveka, zatim zvanja i cara, i hrišćanina, a i ravnoapostolnog, što je sve kasnije sledilo. Pa poslušajmo ovu neveliku besedu arhimandrita Rafaila. Postoji drevno predanje o svetom ravnoapostolnom caru Konstantinu Velikom. U mladosti je bio neznabožac, ali je po ugledu na svog oca Flora, koji je upravljao Britanijom, tajnu štitio hrišćanje. Konstantin se odlikovao hrabrošću, pravičnošću, milosrđem i njegovi podanici i vojnici su ga veoma voleli. Iznenada ga je zadesila nesreća. Jedna od najstrašnijih koja je mogla da zadesi čoveka. Konstantin se zarazio gubom i njegovo telo su počele da prekrivaju gnojne rane i kraste, kao kod edeskog cara Avgara, koje ga je izlečio apostol Tadej. Gobavac je bio osuđen na polagano umiranje. Telo mu je u početku bilo prekriveno belim pegama, koje kasnije odumiru i na tim mestima čovek ne osjeća bol čak iako ih spaljuje. Na pegavim mestima se pojavljuju gnojne rane. Kod bolesnika počinju da otpadaju komadi tela, slično zmijskim košuljicama. Iz rana počinje da curi sukrvica koja strašno zaudara, lice natiče i deformiše se, nos upada u lice, vilica počinje da truli i čovek sve više liči na masku smrti. Kosti na licu postaju ogoljene. Iz očiju stalno teku suze pomešane sa gnojem, ruke natiču i na prstima puca jedan po jedan zglob. Čovek biva sličan živom mrtvacu koji je ustao iz groba, a crvi su mu pojeli već pola tela. Iz gnojnih krana gubavci širi se nepodnošljiv smrad. Čak se najbliža robina plašila gubavdževe blizine. Gubavci su protjerivali iz kuća, živeli su u šumama i nenaseljenim predelima, hraneći se od milostinje koju su ljudi donosili, ostavljali na određenim punktovima, brzo se udaljavajući kao od svakog prokletog mesta. Dok je razgovarao sa podanicima, car Avgar je svoje lice umutavao u crni veo. Možda su ga zbog toga izvali Avgar crni. Izlečio se verom u Isusa Hrista preko dodira nerukotvorenog obraza spasitelja. Kasnije je i poslednje gnojne rane na licu izlečio apostol Tadej kada ga je krstio. Ali Konstantin je bio neznabožac i jako je kao pravedan vladar štitio hrišćane, ipak nije mnogo znao o Hristu. Obraćao se za pomoć neznabožačkim isceliteljima, ali bolest je bila neizlečiva i medicina nije bila u stanju da tu bilo šta uradi. Tada su mu rekli da postoji samo još jedno, poslednje sredstvo – a to je kupanje u dečjoj krvi. Konstantin dugo nije pristajao na to, a bolest je sve više napredovala. Jednog dana su u dvorac doneli decu, mališane koje su silom oduzeli od roditelja da bi njihovom krvlju lečili gubu budućeg cara. Konstantin je čuo njihov plač, i ušao u sobu u kojoj su se nalazila sva skupljena deca. Lekari su ga uveravali da ne postoji drugo sredstvo i da će u suprotnom umreti u strašnim mukama, s tim što će do smrti godinama nositi svoje telo kao telo mrtvaca koje truli i raspada se. Konstantin je stajao u nedoumici. Čo je deć i plač i u deći močima video je strah. Baš, kao da su uslutili zbog čega su ih hoteli od majki i donili u carski dvorac koji je trebalo da postane njihova grobnica. Od jednam je osjećaj i samiloti poput zraka nebeske svetlosti, obobajalo srce neznabožca tada je rekao rađe ću bolovati i umreti nego li da se izlečim prolivanjem krvi te dece naredio je da decu odnesu nazad i da roditeljima daju poklone iz carske riznice gospod je učinio čudo gnojne rane gube počele su da zarastaju da bi kasnije potpuno nestale Neizlečiva bolest se povukla pred silom Božijom. Zbog milosti prema deci, radi koje je neznabožac bio spreman da prihvati umiranje u mukama, gospod mu je podario najuzvišeniju milost, svoju blagodat. Tada se dogodilo prvo, još uvek tajno, Konstantinovo obraćenje u hrišćanstvo. Da Konstantin nije bio milostiv prema toj dečici, možda nikad ne bi spoznao Hrista, i istorija crkve i sveta bila bi drugačija. Da je prihvatio savet neznabožaca, njegova duša bila bi prekrivena večitim gnojnim ranama, pa bi na večni sud izašao u obličju gubavca. Neka o ovome razmisle oni koji su zarad svog iluzornog i privremenog životnog spokojstva spremni da proliju krv svoje nerođene dece i da zauvek ostanu gubavi. Eto, braćo i sestre, imajući ovu priču pred sobom, neka bi nam ona dala snagu ako se predikog od nas i kada postavi ovakav ili sličan izbor jer ovde imamo primer cara Konstantina i nećemo imati izgovora za svoj greh jer kako je gospod bio u mogućnosti da njemu podari zdravlje kako može i nama podariti sve što nam je na potrebu ako pokažemo i mi samilost i žrtvu. Tako neka bi molitvama svetoga cara Konstantina i majke njegove Jelene gospod nam podario i silu da ga proslavljamo u ovome svetu i u večnosti zajedno sa Ocem i Duhom Svetim vekove vekova. Amin. Hristos se vaznese. Majke